Филмът на живота 38 лекция от 14-та година на Общи окултен клас, държана от учителя на 3 юли 1935 година, сряда, 5 часа, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова Добрата молитва Песента Духът Божий ще прочета 23 глава от Деянията на Апостолите. Тема имате ли? Не. Какво беше яденето миналия път? Като ходите на гости, трябва да помните какво сте яли. За какво говорих миналия път? За търпението. Всеки човек изказва това, което в момента мисли или преживява. От болния какво ще чуеш? Оплаквания, пъшкане... Каквото и да искаш от него, все ще ти говори за своята болест. Че го боли окото или главата, или кръста, или гръбнака или крака, от сутрин до вечер той мисли и говори все за болестта си. Гладният говори само за хляба. Това са повърхностни излишни работи. Нали сте ученици? Мислите, че знаете да смятате. Учили сте да събирате, но сега се учите това по нов начин. Аз искам да зная, защо при събиране резултатът се увеличава, а при изваждане резултатът се намалява. Значи, който изважда взима по-малко, а който събира взима повече. Който умножава взима повече, а който дели взима по-малко. Представете си, че аз едва сега уча тези работи. Как ще ми ги обясните? Вие сте учител в първо отделение и учите малките деца. Искате да им разкрите една буква. Не мислете, че тези деца са невежи. Те са живели като философи. Може да имат хиляди години зад себе си, но сега минават за деца за невежи. Те мълчат, не се изказват. Сега са деца, но след време стават поети, философи, музиканти и прочие. Как е възможно тези деца, които нищо не знаят, да станат толкова учени? Възможно ли едно дете, като стане на 24 години да завърши университет? и да дава ум на баща си, а пък първоначално нищо да не е разбирало. Това са привидни работи. Един човек може да не разбира английски, но може да разбира своя си език. Строежът на английски език е по същия закон, само граматически има едно различие, понеже граматиката на английски език е по-съкратена, по опростена по Граматиката на по-старите на... народи е по-сложна. Граматиката... Това са закони, това е наука. Хората, които не знаят граматиката, не говорят ли? Говорят. Но тия, които знаят граматиката, говорят по-добре. Кое обичате повече? Да събирате или да изваждате? При какви условия събирате и при какви условия изваждате? Кога обичате събирането и кога изваждането? Детински въпрос ще кажете вие проста работа. В прочетената глава се описва едно голямо противоречие. Те евреите обичат Бога, искат да изпълнят неговия закон и искат да убият един човек. Защо? Защото този човек не вярва като тях. Как трябва да се вярва, това противоречие съществува и днес във всички хора и между вас съществува на какво се дължи противоречието. Човешкият мозък или човешкото съзнание, или човешкият живот приличат на един филм. Като живее човек, всичко се отпечатва върху неговото съзнание, филмират се в неговото съзнание ред съществувания, които е имал. Както сега филмират живота на Христа. Тези, които го филмират, не са били във времето на Христа, но предполагат и представят неговия живот. Мнозина са ми разказвали, как според филма е слязал Христос. Много добре предполагат, ще се изнесе филм «Животът на Христа от началото до края» ще се видят неговите страдания. Такъв филм и вие имате по някой път. Случва се, че ваше живот се обесмисли и не знаете какво да правите. Богат сте и не знаете какво да правите с вашето богатство. Унези, които разбират закона, ще ви създадат желание да видите един филм, ще ви създадат едно противоречие – всички противоречия, които се създават във вашия живот, това са филми на вашия живот. Например, някой път ви хрумва една много лоша мисъл в ума. Обяснявате си го с това, че някой ви е повлиял. Никой не ви е повлиял, но вие сте преминали това нещо. Например, вегетарианеците, но ви хрумва идеята да изядете една печена кокошка. Не на всички ви хрумва, но на някой взимам примера в по-мека форма, вие казвате така. Някога съм видял да яде печена кокошка и ми дойде на ум да ям. Един сокол като види птичката как му дохожда на ум да я хване и да я изеде. Идва му един филм да хване някоя птичка и да я изеде. Много неща в нашия живот се преповтарят. В сегашния си живот ние сме повикани да поправим ред погрешки. Има ред погрешки в яденето, в мислите, в чувствата. Когато човек стане набожен... Най-първо той иска да намери Господа, да го види като светлина, като слънце, възвишава се, вдъхновява се и иска Бог да изпълни душата му. Но един ден, както се моли, тук изведнъж се явява между него и Господа една красива жена и той поисква да я прегърне. Казва си, това е от дявола. Светите са страдали много от това. Ходи светията, въздиша в гората, където живее той. Не живее жена. Откъде е дошла тази мисъл? От дърветата не е дошла, дошла е от неговото минало. Светията казва, Господи, аз те обичам. За да му покаже Господ, че не само Него обича, показва му тази жена. Той търси Господа, но не го намира, казва му Господи, аз съм готов да се пожертвам за теб. Но като се сприятели с Господа, ще му каже Господи, тази, която обичам, дай ми я да си я имам. Дай ми я, Господи, дай ми я. Противоречието не е грях. В какво седи това противоречие? Светията не знае, той се измъчва. Има ли защо да се измъчва? Кои са причините за измъчването? В християнството много пъти са давали обяснения, обяснения. Бог е създал нещата, а къде седи противоречието? Ще дам и аз едно малко обяснение. Допуснете, че имаме закон за яденето. Вие ядете растителна храна, но във вас един ден се заражда желание да ядете местна храна. Къде е лошото? Лошото седи в това, че вашият организъм не е свикнал на местна храна и ако почнете да ядете месо, той ще се разстрои. Ако накарате едно животно, което е свикнало на растителна храна, да яде местна храна, неговият организъм, неговият стомах не е свикнал и ще се повреди. Следователно, за дадения случай злото седи в това. Ако вие, които сте вегетарианци, искате да ядете местна храна, очаква ви смърт. Законът е почти същия, когато някой месоядец иска да го направят вегетарианец. Той ще претърпи същото нещо. Не е лесна работа човек да стане вегетарианец. Трябва да има едно преходно положение в храната. Животът на светията, стремежът му към Бога е един възвишен идеален живот, а пък тази жена, която се явява, е местната храна. Казвате, малко месце е нужно, за да се оправи човек. Много е мъчно така без месо, трябва да се еде малко тластичко. Онзи от вас, който не разбира, може да направи възражение. Вчера имах един разговор. Една млада мома от света, с много добри заложби, искаше да и се врачува. Един момък беше с нея, приятел ли беше, не знам, представих и адреса на един врачувалник. Но него го нямаше, казах и елате утре. Моля ви, някой да ми гледа на река, отвърна тя, заповядайте, седнете. Аз съм малко от старичкия свят, каза момата. Майка ми и баща ми са ме възпитали, на мъж да не вярвам. Всички мъже са лоши, аз не съм от по-новите, от по-освободените моми. Възпитаваха ме, че всички мъже са лоши. Малко са прекалили. Ако всички мъже са лоши, баща ви не е ли мъж? Някой може да каже, всички жени са лоши, тогава можем да му кажем, майка ви не е ли жена? Това са крайности. Седи момата и иска да и се гледа. онзи мама, който е с нея и той иска да му се гледа, питам защо. Мамакът казва, искам да знам нещо за себе си. Казах на момата, като те гледам, не си за калугерка, тя отговори. Ами че аз искам да стана калугерка. Трябваше да й кажа, аз виждам калугерка до теб. Уж, калугерка, искаш да станеш, а пък калугерът е до теб. Човек става калугер, като дружи с калугер. Като дружи с калугерка, калугер не става. И обратно. Без калугер ти, калугерка, не можеш да станеш. И калугери, монаси, това са устарели форми. Започнахме разговор. Казах на мумата Ти не си за калугерка, а на мама как казах. Ти пък проистичаш от такова семейство, твоите деди и прадеди много са обичали да се скитат, не са стояли на едно място. Той минава за рационалист и не вярва, казах му Ти си много положителен. Вярваш в това, което може да се докаже. Твоите деди и прадеди много са обичали да ходят, те са били търговци, цари град са ходили и прочие. Ти си наследил същите черти. Теп го има не меки елемент, а мъжкият. Различаваш се от госпожицата. Ако някой ти обидиш, ще си отмъстиш, а пък тя е с мек характер, нейните чувства са по-устойчиви. Тя като намери приятел ще устои. А пък ти не си от тези, ти ще го замотаеш някъде. Госпожицата каза, вижте го този големия грешник, той не бил голям пробедник. След това ме попита, откъде знаете това? Писано е. Писано е, но за онзи, който знае да чете писаното, това са филми. Къде е писано? Попитаме момъкът. Тя има една черта на едно място, мога да ти кажа, но ако ми платиш 10 000 лева. Нените чувства са много устойчиви и ако ми платиш за това знание, ще ти го кажа. Ще ти платя, каза той. Дай парите тогава. Смях. После момъкът каза. Откъде знаеш, че моите чувства са такива? Аз мога да ти го докажа, това мога да го докажа за 100 лева. Той първо беше готов да даде 10 000 лева, но нямаше достатъчно пари, после и своето не можеше да купи за 100 лева, и двете неща останаха непродадени. Дълго време разговарихме, те се заинтересуваха от много неща. Имаше един брат при нас, който гледа на ръката на госпожицата, до някъде ги заинтересувахме. Тя се обърна към мен и каза... Колко ми харесаха очите на този човек, колко хубави очи! Вашите очи, когато се смеете, приличат на очите на баща ми. На младия тя каза, твоите очи не са като неговите. И на другия брат, който беше там, каза, и твоите очи не са като неговите. Казах си, хай, беля сега. Тя познава, понеже интуицията ѝ е силно развита, попитах я, как познаваш. Не знам как, но като видя някого, познавам го по очите какво представлява. Аз искам да ви покажа, че във всеки човек има известни способности. Тази, която иска да й врачуват, и тя знае да врачува, и тя знае към кого може да има повече доверие и към кого по-малко. Тя се обърна към момъка и му каза. В теб се менят очите по някой път, стават страшни, става една промяна. Как става, не знам, но виждам, че става промяна. Тогава сега са филми, образи. Това е светлината, която прониква вътре в човешкото съзнание. И ако вие сте с достатъчно силна интуиция, ще можете да познавате някои работи. Ако вие, например, изучавате главата на някой човек, у когото съзнанието за правота е силно развито, и той има оценка 7 за честност, то като си сложите двете ръце на този център на главата му, във вас ще се появи една хубава бяла светлина. Тази светлина показва съвестта му. Ако си сложите ръката на някой човек, когато съвестта е слабо развита, във вас ще има тъмнота. Ако вие се приближите към някой човеку, когато известна способност е развита и сте в хармония с него, то във вас ще се прояви тази способност или поне едно известно желание да сте в съгласие с този способния. Например, във вас ще се появи желание да пеете, ако той е музикален. Та това подразбираме, когато говорим за влияние на външните условия. Избирайте си другари, които са даровити и имат добри заложби. Човек трябва да избира другарите си. Ако сте слаб във вярата, избирайте хора, които имат силна вяра. Ако имате силна вяра, тогава избирайте хора, които са с по-слаба вяра, за да им вдъхнете такава. По някой път вие се оплаквате от големите противоречия, които съществуват в живота. Един човек, който е вярващ, може да се обезвери, но това обезверяване няма да бъде негово, а на обкръжаващата среда. Нали като четете някой автор с критически ум, веднага във вас става едно разколебаване. Неговата мисъл е толкова силна, че онова, което тях върля в ума ви, ви кара да се двоумите, дали вашето е вярно или неговото. И както той логически излага нещата, на вас ви се струва, че сте на крив път. Четете в една книга, че ако не сте в православната църква, вие сте изгубен човек. Но вие сте евангелисти, ви трябва доста дълго време да четете евангелието стих по стих, за да се освободите от едно твърдение. Преминавам към една област, която не е толкова интересна, тя не е интересна последните съображения. Няма какво да ви разказвам, как една високопоставена дама стои пред огледалото, какви пръстени има, какви украшения, как си държи очите, какво ви ползва това. Вие сте 40-50 годишна жена, защо да ви казвам, как трябва да се обличате, когато ще отивате на журфикс или на бал? и да отидете на бал, не знаете как да играете полка, кадрил и прочее като младите. Но да се върнем на основната мисъл. Човек трябва да има една ясна представа за Божия закон, за порядъка, който Бог е създал в света. Не считайте, че вашето щастие зависи от хората. Вашето щастие зависи от самия вас – а пак вашето нещастие зависи от неразбирането на Божиите закони. Щастието ни Бог го е определил като ни е пратил на земята. Бог е определил с каква храна трябва да се храним, с какви хора трябва да дружим. Всичко е определено за онзи, който разбира законите. А пак който не разбира законите, той ще се стреми да си създаде нова храна, нови приятели и прочие и тогава ще си създаде нещастие. Често нещастията се дължат на неразбиране на Божиите работи. Ако вегетарианецът се наеде с местна храна, той ще бъде нещастен. Ако бедният се облече с много богати дрехи, той ще бъде нещастен. Ще има дългове. Може ли да бъде щастлив този, който има стотина полици и плаща дългове? Как ще бъде щастлив? Можете ли да бъдете щастлив, когато искате да имате една красива жена? Ако имате красива жена, вие ще си създадете цяло нещастие. Един писал на женави любовно писмо, после друг писал, ще започнете да се съмнявате, ще изгубите разположението на духа си и след това идват лъжите и прочие. В човека има посторонни желания. Имате понякога желание, за което си мислите, че ако се изпълни, ще добиете нещо, кой знае какво. Това са стари желания. Вие сте от 20-30 години вегетарианци, но във вас може да се зароди едно желание от далечното минало да ядете месо. Могат да изпъкнат във вас стари желания. Да ви дам един малък пример за един мисионер, който живял на остров във Великия океан при човекоядци, за да ги обръща към християнството. Отишъл той да изповяда една стара жена, 80 годишна, която била на смъртно легло, тя казала: Много ми е тежко. Но струва ми се, че ако ми се приготви опечената ръчичка на едно малко дете и я изям, ще оздравея да си вкуся малко. Старата баба няма да здраве от това, но си мисли така. Канибализма човекояството от миналото веднага изпъква като една картина в нейния ум и тя иска да си похапне малко човешко месо. Имате някой път едно силно желание, което искате да изпълните. Този случай може да е като на тази баба. Та трябва да се пазите от чувства, които са атавистични и не носят нищо добро за душата. След като се изпълни това, което искате, веднага усещате, че нещо сте изгубили. Истинският път е всички да изучавате порядките на живота. Някои от вас имате известни опитности, вървите правилно, но има някои неща, които не можете да разрешавате. Например, кои неща в живота си вие не можете да разрешавате? Вие още не сте разрешили кога човек може да бъде добър и кога може да бъде лош. Понякога човек е добър, понякога е лош. Някой път не сте разположен и тогава ще се случи, че ще дойдат, ще се нанижат хора да ви питат за неща, които не са ни в клин, ни в ръкав. Че ако отидете при един гадател, той не всякога е разположен. Вие си мислите, че един гадател е всякога разположен да говори. Не. Всякога един пророк минава през три степени. сутрине е при Бога, наобед е при ангелите, а пък вечер при хората. Като слезе при хората, порядъкът е като на хората. Нищо не може да предскаже всичко забраве. Като е при ангелите, си спомне 50%, а пък при Бога всичко помни и знае. Някой път вие сте при Бога. Всеки ден има един кръг, по който се минава. Да не се мисли, че онзи, който е при Бога, всякога ще седи при Него, ако е така, тогава защо идват висшите духове да се въпътят на земята? Това е една необходимост в тях. И с вас, във вашето съзнание става промяна. Понякога вие мислите, че сте се изменили. Не сте се изменили, но от висотата, на която сте били сте слезли и имате чувствания, които не са толкова високи. Това е временно. След това ще се възстановят първоначалните чувствания, които сте имали, стига да, потър... да потърпите малко. Някой казва, много съм обесърчен. Онзи, който си е отчаял, той е слязал в много гъстата среда на миналия си живот, вижда ред образи и казва, не ми се живее, но той трябва да разбира закона. Всичко това ще се измени. И зимно време, когато завали сняг един метър и студете 20-30 градуса под нулата, казвам, ще чакаш. Няма да се минат и 2-3 месеца ще се завърти Земята около уста си и около Слънцето и всичко ще се измени. Снегът ще се стопи кога? След 2-3 месеца. Сега аз ви превеждам тези факти, понеже мнозина от вас са изложени на вътрешни изкушения. Това показва, че вие сте влезли в друга култура. Колкото човек става по-висококултурен, толкова тези пертурбации вътре стават по-силни. Например, вземете яйцата. Между тях няма различие. Между сто кокош и яйца малко различие има, но ако се измътят и излюбят, ще видите, че между пиленцата има голямо различие. Когато нещата се развиват, те изгубват първоначалната си форма. Някой път искате да имате онова съзнание на тишината, което сте имали. Не сте изгубили това съзнание, но прогресирате в пътя си. Вие имате мебелирана стая, всичко ви е удобно, но като излезете на планината, ще имате ли всички тези удобства? Ще се напрашите, ще се уморите и прочее. Къде е лошото, че на планината нямате тези мебели? Като се върнете вкъщи от планинската разходка, вие ще имате пак същите удобства. Вие сте на една екскурзия на земята, напуснали сте едно хубаво положение, което сте имали като богати, и сте дошли на Земята при по условия, затова се чудите какво да правите. Фотографирайте като англичаните, събирайте картини, описвайте преживявания, които имате. Дойде някои нещастие, имате лошо съчетание на планетите, казвате «Аз се запознах с лош приятел». Филмът е такъв. Срещате един приятел, неразположен е днес. Той ви казва «Остави ме, не ме закачай, поздравете го и си вървете по работата, не го бутайте». Като отидете при един пророк, ще видите дали може да ви каже нещо или не. Нищо няма да ви каже този ден, ако рече да ви каже, ще излъже. Не мислете, че е лесно всеки път да каже нещо. Общи работи може да каже, че вие сте честен човек, например или нещо друго за качествата ви. В дадения случай има нещо, което е потребно за вас, което ви интересува. Но той не може да ви го каже. Задавате конкретен въпрос. Аз имам едно дело, кажи ми как ще се разреши делото. Как ще се предскаже? Решено е дали ще спечелите делото или не. То се знае от невидимия свят, то е решено. Но как ще го познаете вие? Ако сте пророк, като речете да предскажете, във вас ще се роди едно колебание. Ако кажете, че ще спечелите делото и после той дойде и каже, аз го изгубих, тогава какво ще му кажете? Питам, ако съм пророк, длъжен ли съм да кажа на някого дали ще спечели делото или няма да го спечели? Аз се чули на хората колко са взискателни. Някой казва, ще ми кажеш истината, няма да ме лъжеш. Този човек седи половин един час, губи времето на хората, после казва благодаря и се заминава. И дори казват, той не ми каза това. А пророкът остава така, без нищо да му е платено. Но сегашните пророци станаха малко по-умни, помняха, старите бяха глупави. Сегашните пророци казват, ще платиш. Та вярно или невярно, вземат парите. Ако искате да ви благослови Господ, искате какво ли не, но вие какво ще допринесете на Господа? Първо трябва да допренесете нещо. Като се молите, трябва да имате един ум неизопачен, едно сърце неизопачено, една воля неизопачена. Тези неща трябва да имате, тогава да отидете с една готовност да разберете това, което Бог ще ви каже. Но ако умът, сърцето и волята ви са изопачени, тогава вие не можете да разберете онова, което ще ви се каже. Например, понякога... Вие не можете да разберете, защо са страданията в света. Страданията в света са работата, която Бог ви е дал. А какво е радостта? Това е възнагражденията, почивката за работата, която Бог ви е дал. След като работите на нивата на господаре за хубавата работа, която сте направили, той ще ви възнагради. Но ако не бяхте отишли на нивата да работите, той нямаше да ви даде нищо, нямаше да ви огощава. Та да казвам, в живота трябва да работите. Вие искате да бъдете щастливи без да сте направили нищо. Вие искате Господ да прояви своята добрина без да проявите труд. Вие искате Той да прояви своето величие и добрина без да дадете нещо. Вие искате Учителя да ви прояви своето знание без да учите. Учителя за да прояви знание, ученика трябва да учи. Ако ученикът не учи, тогава напразно отива трудът на учителя, или какво ще придобиете тогава, някой казва, аз много знам. Ето какво считам за много знание, когато аз мога да се избавя от всички противоречия и беди, които човешки ум, човешкото сърце и човешките постъпки носят. Това наричам знание, и този човек наричам умен. Вие ме питате, защо животът е такъв. Това е ваша работа, вие сте живели така. Някой казва, на мен ли ми се дадоха тези страдания, как са другите хора? Не, че го интересуват другите хора, но той чувства, че едно време е бил голяма личност. Спомни си своето богатство, Спомни си, че е бил със завидно положение и намира вина в това, че другите хора са богати. Нека той се радва на това, че другите хора са богати сега. та не се самозаблуждавайте да мислите, че страданията идат отвън, те идат отвътре. Външният живот служи само като обстановка, за да покаже онова, което сте придобили или изгубили в дадения случай. Добър човек е онзи, който познава своите минали съществувания и се мъчи, не се мъчи, но се труди да извади една полука за себе си и от доброто и от злото, през които е минал. Защото всичко, което сега прекарвате, вие сте го минали в предишните си животи. Ползвайте се от това, което сте преживели. Ползвайте се и от условията на този живот. Ползвайте си и от филмите на хората. Някой човек е неразположен, филмът му е такъв. Виждате, че някой човек е радостен, филмът му е такъв. Някой човек е учен, филмът му е такъв. Някой човек е скръбен, филмът му е такъв. Следователно, едно дете, което сега е невеже, като се развие неговия филм в бъдеще, ще стане учен човек. Има всички заложби. На заложбите, които са вложени във вас, разчитайте повече, отколкото на това, което не е вложено във вас. И после, не се спъвайте от някои ваши настроения. Някой път казвате, никой не ме обича, оставете тази голяма лъжа. Вие сте обичени. Само, че едни създавате обичта, а пък други не я съзнавате. Някой път вие съзнавате, че сте бедни. Не сте, не се лъжете. Някой път вие мислите, че сте унизени. Ни най-малко не сте унизени. Има светли духови от небето, ангели, които са ви посетили и са ви оставили една добра мисъл, дали са ви наставления. После казвате, замина си този ангел. За да ви посети този ангел, той ви е обърнал внимание, след това ви имате една хубава мисъл. Хрумни ви мисълта да ви дойде един цар на гости. Един цар не може да посети всички свои поданици. Английският крал има толкова милиони поданици. Може ли да посети всичките? Не може. Бог всеки ден ви посещава. Чрез лъчите на слънцето, чрез звездите той ви посещава, чрез растителното царство ви посвещава, чрез въздуха, чрез водата, чрез храната ви посещава, чрез всичко ви посещава. Радвайте се на това посещение, което в конкретен случай се дава. Кое посещение искате вие? Невъзможно е слънцето да дойде при вас, как ще го приемате? Но възприемайте Неговата светлина. Като възприемете Божествената мисъл, то е достатъчно. И като възприемете Малката Божия любов, не търсете голямата любов. Вие търсите голямата любов, но тя още не е за вас. Вие сте деца. Възприемете Малката Божия любов. Бъдете доволни от Малкото, а пък голямата любов ви очаква в бъдеще когато станете напреднали същества с развито съзнание. Вие искате да бъдете много свети хора. Какво нещо е светоста? Светоста е едно тънко различие между всички степени на развитие на човешкото съзнание. Вие не се самозабравяйте. Никой не може да излъжи светия човек и той не може да се изкушава. Всеки човек, който не разбира може да се изкушава. Че какво ще ме изкушавате, ако аз имам цялата земя на разположение? Какво ще ме изкушава кисията на един богат човек? Какво ще ме изкушава едно малко 6 вода, когато аз имам цял един извор. Човек може да се изкушава от недоимък. Изкушението всякога проистича от един вътрешен недоимък. Щом си сиромах във вярата, ще дойде изкушението. Щом си богат във вярата, в любовта, не може да дойде изкушението. Малката любов в света ражда противоречията. Някои казват, че от голяма любов идват до ревността. Не, ревността е резултат на чрезмерното користолюбие в човека. Искаш да обсебиш някоя душа, искаш да я имаш. Ревнуваше, мъжът ревнува жена и майката ревнува детето, душата никой не може да я вземе, а пък тялото ще го задигнат. Ако не го задигне Соколът, то смъртта ще задигне тялото и на праведния, и на грешния. Сега да остане с вас светлата мисъл. Сунова през което сега минавате, с всички ваши изпитания – вие минавате един филм на миналите ваши съществувания. Използвайте това. Всички противоречия, през които сега минавате, те са вашия живот, вашият филм. Някой път се усещате невежа – това е вашият филм. Някой път се усещате грешник – това е вашият филм. Някой път се усещате безсилен – това е вашият филм. Някой път казвате, че условията са добри. Това е вашият филм. Но този филм не е направен, за да ви спъне. Той е направен, за да добиете поощрение. Този филм не е направен, за да ви даде изкушение, а да ви даде поощрение. Чакайте края. В началото филмът може да е лош, но към средата и към края ще има много хубави картини. Някой казва, тази работа няма да върви. Чакайте малко, филмът е такъв, не върви, но след 20 на минути ще дойдат много хубави картини. Като гледам, че някой човек се е обесърчил, казвам, този човек не е търпелив, ако беше потърпял, щеше да види, че след 10-15 минути по-хубави картини ще дойдат. А пък той не търпи и казва, тези работи са много лоши. Този филм не ми е приятен. Не. Един филм е филм, когато има всички хубави страни, но и когато в него съществуват големи противоречия и контрасти. Отче наш 38 лекция от 14-та година на общия окултен клас, държана от учителя на 3 юли 1935 година. Пет часа, София, Изгрев.